Zintzelik irratiko erretegian zaudete eta telefonoaren beste aldean, Immanuel daukagu gure literaturaren ba, ardura duna, literatur txokaren ardura duna. Kaixo, arratxalde honi, Immanuel? Berdin, berdin. Semus... Ondo esan berko? Ja, ja. Jogur aldiona, bueno, giro parek gabea, eh? gollorri aldea. Garaian garaikoa. Garaian eh? garaikoa egiten. Laerun batean, ondo gueltatu ginen? Bai, osondo. No, osondo. Beste. Ez da batzua egia gaukozatu zitzaien, eixeta gertuago bizi. <risa> Oso ondo portatu duzu. Oso ondo portatu duzu esateu temen. <risa> Pero zuzenduko jogu. Bueno, e, gaur zer, gaur gure literatur txokoan. Ba gaur argitaratu berri bat e, karri dugu literatur txokora. E, Kilitxikia duizena eta Mario Ramos idazlearen ba, obra da. Bueno, e, orain arte Mario Ramos ezagutzen genuen e, neun naiz indartxuena, neun naiz ederrena izeneko albunekin eta nik usteet ba, aur askok eta askok e, ba, ezagutzen dutela Mario Ramos liburu hauen gatik zo direlako eta ba, orain gontan planteatzen diguna beste, bueno bere irudiekin e, jarraitzen dugu baina beste, beste gai bat beste haietan zan 8-a eta 8-ari buruzko barodiak ba, ez da mm -hmm. baina kaso netan e, planteatzen zegun historia da e, ba bueno, kili, kili hau txori bada eta txori hau jaiotzen da e, leoia erregedan lurralde batean baina e, kili txikiak ez ulertzen lertzen erregeak dire nain importanteak eta gainera despota bat da errege hau Eta orduan ba, gurekilik kilik ba, erregeari koroa lapurtzen dio Ainz duzen ere lehoi hau, berez lehoi normalazan Errege izan arte, koroa bere buruan jarri arte Eta hor dago historia guztionen klabea Nolatan ba, koroa batek alegia ba, boterearen simbolo da, Buruan jarri ondoren nola denak bihurtzen garen despotak Zoran kilitxikiak entzen dio lehoiari bere koroa Eta guztendu hortzen txerri baten gainean lehenengo. Eta txerria ere, koroa buruan duela, bapatean hasten da agindu ba, selebrak ematen. E, urtean behin bakarri garbituko gara, eta gainera aragi jale guztiei hortzak enduko zizkie. Orduan txerriarik entzen dio koroa eta krokodiloari jartzen dio. Eta krokodiloa ere azten da aztakeriak izaten. Eta honela, animali, zanimali, errepikatzen da sekuentzia ezta azkenean ba, animali normalak, inkluso jatorrak ziren ohiek koroa buruan dutenean ba, bihurtzen dira ba, despota eta agindu du ba, era e, bat lekus kanpokoak ematen dituzten giizakiak ba, e, eta hori da azkenean, e, ba, botereak nola edonor e, eta eedonoiz korcorrompitzen duen. Hori da historia oso simple, oso labur honen e, mamia. Eta nik uste dut, ba, bueno, eh, ba, interesarria, ez uh da? -huh, bai, egur aldiaz ga, galetudizu gunean esan diguzu ba, garaian garaikoa, segala egur aldia ere garaikoa dela esan dezakegu, ez da? Bai, uste, bai, tababana, momento, neta, ne. em, ez daki garaig uste eta honetan. Ez daki torregatik daukera konzun edo beste ala munduan zehar eta ma pertsona normal izan markoluketena gorrari dira, eh? Despotaren egiten. Eta bueno, ba, izan diteke ba, oso irakurketa interesgarria, gure aurrei eta ezain aurrei malduzatzeko, ba, eta haber, ba, koroen aurkako mugimendua edo sortzen dugun bingoz. <hazitzen> Zer da, oso txiki entzat, hauz e, e, aipatu duzu Mario Ramos, ez azan duzu, ez dakit esan elena gotik, edo nahi ere aipatu duzun, ba, hau indela gutxi iltzela, ez da? Bai, bai, e, ala, ala jakindet, e, bueno, berez, liburuarekin batera datorren informazioan, e, ala diote, abendu, juanden abendu honetan, hildela Mario Ramos, e, ez dakit ezer gehiago, baina bai, ala ematen du Mario Ramos hildela, baina bueno. E, bere eriotzak aparte, inporta duena bere obra dan, erustez, eta eh, pertsona gainditzen ditu. E, bere obrak, eta zorionez, ba, bere liburuak, hemen daude, bizirik, eta alajarrituko dutez emezu oso interesarria zabalduzale zan gizona, eta hmm. ala izan da dira. Eh, ez ditzagun liburuak ahaztu bere hildelako. Uhum. Bera, berez, Mario Ramos ilustratza hilatela irakurtzen du hemen ez da? Berak idazten nah. zuen, berak marrastu ere bai, dena berak egiten du, liburueten? Bai, aten... bai, eh, nik ezagutzen dizioan eh, lan guztietan berak egindu bai gidoia eta bai eh, irudia ere. Bai, liburu hau, eh, adina galdetu diaz uste dut lehen, liburu hau berez txartxaloko eh, egomendatzen eh, dute lau urtetik aurrerako entrat. Eta nik ez dakit gaia horrelako izanik, bere aurreko li, liburuak, bale, bai, bueno, ba, lau bat, bos bat, urtetik aurrera ondo, baina nire ustez hau lehen hezkuntzarako da, eta ez horremeste aurre hezkuntzarako. alegia bai, ba, ja entendimendu minimo bat duenean, ba, zer dan, ma, gizartea, zer da, jerarkia sozialak, zer da, e, despota bat, zeta. eta orduan duan ba, uno, ba, agian beste adinbatean jartzen gaitu liburuaren sinpletasunak egia da ari narratiboa jarraitzeko ba ez duela eskatzen ezer askorik baina liburuaren mamia ulartzeko ba bai nire ustez 4 urtez baizik eta agian bikoitza behar da, da. Beraz, bate bate tartaloren ba gomentjo jarraitu eskeo 4 urtekin edo 4 urteko aurrendantzaterosi eskeo gero de ez bota edo paritu baizik eta gordede salaba 4 urteko horrek ba ama laugi tenetorde arte edo oscalo es hor da, bai, bai, ezke bestela hazi si, esplikatzen la urteko mea bat, izerdan despota bat, ez da? Mm -hmm. zai egiten zait. imaginatzea, azalpen hori. Bo, zondo, zondo, iman hori, ez dakizu behar gaiago gainatu nahi duzun, bestela, bapiskaba fitxatenikoa, esan bai. duzu kaleratu berri argitaratu berria dela, ez da? Bai, bai, horrein urtarreilean argitaratu da. Bueno, ba, esango dugu fitxean, eh, izen burua dela kilitxikia, egilea Mario Ramos, e, eta ilustratzaileak, e, berrobe jorri alde ditu, amabi euroterdi balio ditu, txartxalo argitaletxeak argitaratua da eta itzulpena, itzulpena hemen fitxateknikoan ez daukat, eliburuan el begiratu berko dut, ea, ea zabaltzen dugun, fitxa teknikoen jarriko du itzultzailea Aztiri. eh, enpresa bada. Astiri Itzulpen Serviceak. Ba, eta olla. Vale, va. Ba oso ondo, bada keywordtik amerendo la bataukasulado, la conservetos paquetes un embateitera osela, era sustensa itugu, mi esker gurekin egotegatik eta torengo arte, berriro. Vale, berdin, esker riego.